Nagyvárosi városi dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi lékről. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok. Mint észrevették, műsorunk egy jó órás csúszással indul. Ennek roppant közvetlen oka van, hisz a, a történések melegében vagyunk éppen a közepén az izgalmas dolgoknak. Szkolundzsia Gábor, aki itt ül mellettem, az futva érkezett a stúdióba, ugyanis néhány perccel ezelőtt még a Lánchídnál fényképeszkedett, pontosabban a lánchidat és a rakpartot fényképezték, és egy felmérést folytatnak, méghozzá egy rendkívül fontos kérdésben a rakpart sorsával kapcsolatban. Hát igen, elnézést is kérek ezükben, hát a, a, mondani a szokás papnékő nem kezdődik a mise, e, valóban e, a rakpart e, Hmm, ott fényképeztük, amikor uh, hát uh, kiderült, hogy nekem egyszerre két helyen kéne lennem, úgyhogy aztán a barátomat uh, kértem meg, hogy tovább folytassa ezt a munkát. Na most, hogy miért fényképezünk? Ugye az egész onnan indul ki, uh, erről szó volt már itt ebben a műsorban is, hogy uh, Felléptünk a budai alsó szélesítése ellen, ami ugye elég erőteljes nyomással merült föl az atos, meg a, hát főleg inkább a közlekedés tervező lobby részéről, hogy szélesítsük ki kétszer sávosra a budai alsó és akkor megvan ott az átmenő közlekedés. A jobb oldalon is kétsár, meg bal oldalon is Így van, tehát kétszer kétszer kétszer két így lenne? És hát, a, a, a, a a akkor most tudom én mondjuk a Budán lehet mele menni, és Pesten föl felé? Nem, nem, vagy nem. Vagy? Csak a budai alsóra partot érintette egyelőre legalábbis. Tehát ott négy sávos autópályát? Ott négy sávos autópályát szándékoztak csinálni. Ugye jelenleg kétszer-kétsáv van az eredeti rakparton. Ugye a, a Duna csatorna partján azért van ilyen valami hasonló. Jó, de hát hogy néz ki? Hát először is hogy néz ki, és ott ugye úgy van megoldva, hogy egyik irányba megy az egyik oldal, a másik irányba a másik oldal. É, a Dunánál ez nem nagyon ódható meg, mert egy, hát ez az egyik, a és másik ha, és pedig... És hát nem a város közepén van. Így van, hát rengeteg ér van lenne, amit kedőképpen ki is pojantíroztunk. Ugye a Duna az 300 méter széles, sőt még annál szélesebb helyenként, tehát itt nem igazán lehet megoldani azt, hogy egy, egy a raparti közlekedést, és a hidakat tovább terhelni, az És amúgy túl, -nag, terhel túl nagy hidakat, nagy hidakat Tehát ez, ez, ez kiderült, hogy ez a fajta megoldás nem igazán jó. Igen, ha hagyd, hogy mégis a Bécsit alapul, ott, ott az a nem az inkább a Dunacsatorna. Persze. Az, az nem túl széles, az, hát az egy 50-100 méter széles. Tehát mondjuk olyan. esetleg Párizsban is van Azon ilyen... Könnyű kisebb hidakat szóval nem mindegy, hogy a Szajnál a Duna csatornáról van, szóval pedig a Nagy Dunáról. Uh -huh. Azért ez nem ugyanaz, a Duna az egy széles folyam, másképpen működik. Na most... Nagyon erőteljes volt a nyomás ez és annak ellenés dacára, hogy ugye mint tudjuk közismert módon a 80-as évek vége óta ez már világörösség UNESCO által is terület. Pontosan a Dunapart, a Dunapati látkép, amely Budapestnek a legszebb látképe azt szokás mondani, hogy a Duna a főutcája, a Budapest főutcája a Duna. És tényleg így is van, hát ez az, amit mindig szokási az idegen forgalomra, mint ér, hogy ezt szeretik a külföldiek, de mi, a város lakója, a város polgára is ezt szeretjük, ezt látjuk a legértékesebbnek és a legszebbnek, és szeretnénk, ha tovább is így láthatnánk. Na most a, a, az, hogy ez világörössé területé volt nyilvánítva, mint kiderült, az se nem mosztott, se nem a, a tekintetbe, hogy ez, megvet, ez megvédte volna ez a tény a, a rakpathoz való brutális hozzányúlást. E, és ez számomra, amikor ez kiderült, akkor megdöbbentő volt ez az élmény. E, én nem hittem volna, hogy ez a világörösség tulajdonképpen csak egy cím és rang, amit tulajdonképpen semmi nem kötelez, mint kiderült. És akkor én, mint a Magyar Orbán Budapesti elnöke összehívtam egy ö, ilyen szakmai fórumot, ahol meghívtam minden két álláspont képviselőit, ezt hangsúlyozom, tehát ott voltak a közlekedés tervezői, lobby képviselői is, meg ott voltak a városvédők is, meg a, a levegő munkacsoport, sok minden, tehát akik ebbe a dolgba különböző módon érintettek. És ö, akkor megkérdeztem meg, kérdeztem meg e, egy ismerősömtől, hogy e, ugye egyrészt, hogy ez a világörösséggi cím, ez, ez nem, szeren, nem számít. Azt mondja, hogy hát sajnos ez igazándiból semmire nem kötelez. És mondom, de hát a, a rakpata nincsenek műemléke nyilvánítva. Azt mondja, nem. Hogy, hogy nem? Hát azt mondja, hogy hát nem gondoltunk rá. Hát mondom, akkor meg gondolni kell rá. Szóval ha már eddig nem tették volna meg, és ugyanakkor egymástól függetlenül most a közelmúltban sajnos közülünk eltávozott Román András, aki Magyarország egyik legnevesebb és legnagyobb tudású, legnagyobb befolyású, műemlékvédő szakembere, hát nemrég volt a temetése neki, én őt ismertem és tiszteltem is. Egy, azon kevesek egyike volt, aki nem csak épületbe gondolkozott, hanem városban, a műemlékvédők között, ami azért nem általános, az építészek között sem általános, tehát ő, ő számomra egy hiteles ember volt. Azért a... Ugye amikor a műemlékekről beszélünk, hogy közbeszélgetünk, ugye azt mondtad, hogy hogy, hogy nem védett a a, a rapppart, ugye? És hát akkor gondolkoztam, most melyik házra gondolsz? Semmelyikre. De az egészre. Semmelyikre. Tehát Én egy nem egy házban műemlék, az nem kell, hogy egy, egy ház legyen, az lehet egy lánc. Hát miért a, a láncid is műemlék, meg a is műemlék. De úgy értem, hogy lehet, hogy ez egy ez egy nagyobb egység, Persze. tehát nem kell, hogy hát pont ég, ő, ő az az Román András hozta a a műemléki terület fogalmát, ahol nem csak egyes épületeket védünk, hanem műemléki együtteseket védünk. Sokron belvárosa, a Budai Várnegyed lehetne sorolni. Tehát még mielőtt ez a világörökségi hát lehetőség mennyit volna Magyarország számára, már akkor ilyenek bejöttek, ilyenek léteztek. Ez egy nagyon nagy előrelépés volt, tehát hogy nem épületbe, házba kell gondolkozni, hanem a városba kell gondolkozni. És ez a mű, ami egy nagyszerű alkotás, nem csak mérnöki szinten nagyszerű, abban is egyébként nagyszerű, hát hiszen több mint száz éve bírja a, a árvizeket és a időjárási körülményeket és kitönő állapotban vészelte mindezt át. tehát De ezen kívül. Ezt hitték a, a város kép szempontjából is, nem hogy, hogy rontana, ez végső mégis csak egy egy műről egy, egy, egy partfalról van szó, hanem éppen javítja, tehát nagyon szép meg, alapozza meg a Dunai látképet, amit ugye olyan nagy, nagy értékeltek, hogy világörösségen nyilvánították. Na most. Ugyanezen a megbeszélésen ez az általam nagyon tisztelt és említett román András úgy szintén felhozta azt a gondolatot, hogy sajnos-sajnos bizony elkövettük azt a hibát, hogy annak idején elmulasztottuk miért nyilvánítani a rakpatokat. És aztán teltek, múltak a hónaposod az évek, és igazándiból csak annyi történt, hogy az egyik, hát most korompai katalin hangozon a neve, aki szintén egy kitűnő emlékvédő, a Budapesti Világorösség alapítványnál dolgozik, és László ennek az alapítvány protóroimai vezetője akik rengeteget tesznek és tettek már eddig is a világorösség védelméért, többek között a belgádrakpart rakpart épületeinek a sortatarozásra segítették elő, pályázati pénzeket szereztek hozzá, megterveztették, hogy, egy, hogy a régi értékek visszajöjjenek a homlokzatra, elállították a, a szociálló építkezését a Rózsodomban, a magasítását pontosabban, és hát ez egyik nagyon komoly segítségű eredményük volt hogy az én javaslatomra felvették a kapcsolatot ők, mint Budapesti Világörösség Alapítvány, egyébként ez magán magánalapítvány a UNESCO Párizsi Központjával ugye akik a világörösségi címeket adják és megírták nekik, hogy mi készül a budai alsóakparton, és erre az UNESCO, hát természetesen tájékozott először, ez teljesen korrekt volt, olyannyira, hogy nem csak választával lett itt és érdeklődött, hogy akkor mi is ez, hanem szakértőket küldött ide. És ott voltam ezen a megbeszélésen, amikor a UNESCO szakértői itt voltak Budapesten, Ö, azt kell mondjam akkor párbeszéde pár folyt, mert a közekedés teljesen csak a saját lemezüket tették örökké fel a, a, a lemezjátszóra. Semmi másról nem voltak hajlandók ö, gondolkozni. E, és lényeg az, most nem akarom elmondani a érveket, mert nem előszól az a mai műsor, ez már egyszer volt egyébként egy műsor, hanem ö, a, a főváros veletése mindezek után Sőt, a közgyűlés úgy döntött, hogy már pedig a a egy punktum. És ezek után a UNESCO Párizsi Központjából jött egy hát, agodó levél, az a finoman volt megfogalmazva, de informálja csatornákon bejött az a információ, hogy amennyiben ezt megépítjük, akkor Budapestet a veszélyeztet egy listájára is veszik fel. Ez olyan, mint a, a Vörös Könyv az állatoknál, a kihalásra ítélt mm. állatoknak a könyve. akkor a presztízvesztesség lett volna a főváros számára, hogy egyszer csak elfelejtették ezt a témát, és mégse, ez az, azt az, visszakoztak. De ennek hatására, tehát azt, hogy most mi városvédők, a levegők, tehát a könyvetvédők, városvédők és egyéb komédiások, felléptünk ezzel ellen senkit, valóságos hatást nem gyakorolt volna, az UNESCO-nak ez a fajta informás közése ez hatott. Na de továbbra is úgy vagyunk vele, hogy nem dőlhetünk hátra a székbe, hogy most akkor győzelem és kész, egy legfeljebb csatát nyertünk meg, bármikor ezt a Cilindertből ezt a nyugat elránthatják megint már nyomás óriási, ezért megint felvelványítettük azt a kérdést, hogy akkor, hát mivel neki kellene a rakpatokat, úgy tehát a Pestit, Bunait, Budait, mindent. És hát a korompai Katalin engem kért meg, mint hogy ők a egyéb elfogadtságaik nem elekütik őket, hogy hát álljak neki én magam egy előkészítő dokumentáció készítésének, aminek hatására aztán majd a műemléki tehát a Kultánszörök Félméni Hivatal hivatalból elkészíti a védelmi dokumentációt, ami egy összetett és nagy teljedelmű mű. De amit én csinálok, azt egy javaslat, hogy ezt, ezt a védelmet e, elő kell készíteni, az idegenes védelmet meg kell adni, el kell készíteni a dokumentációt, amit a profi szakemberek fognak megcsinálni. Úgyhogy Hát van bele egy kis munka, pedig hát ez nem is a részletes dokumentáció, de hát a fővárosi levétár, országos levétár, különböző könyvtárak, úgyhogy még az ember ugye a hozzávaló irodalmat, régi terveket, rajzokat megszerzi, például a országos levétárban egy gyönyörű, szép, 1891-ből származó akvarelleket találtam, ugyanis akkoriban még, hát mint köztudott kézzel dolgoztak, semmi más nem is volt átrendelkezésre, és ehhez képest gyönyörű színes tervrajzokat készítettek vízfestékkel gyönyörűen kifestve, amelyiken látszának a a rakpartnak, nem csak a, a térképen a nyomvonala, hanem a különböző keresztmetszetei. Sőt, én nem hittem volna, hogy én még valaha szépnek fogok találni egy csatornát. Hát ahogy őt lerajzolták, hogy hogyan be a különböző csatorna kiömnök a Dunába, a kavalád elkövezéssel együtt, hát ezek az egyszerűen szépek, az a rajzok. Tehát magyarán az összes különböző adat vételével nagyjából végeztem, és hát most jött annak a napja, ugyan kicsit szürke a nap, de hát szegény ember főz, hogy a mostani valóságos állapotát is dokumentáljuk, hogy felhívjuk a figyelmét a döntéshozóknak hogy ezt a gyönyörű ö, és időtálló alkotást tovább is meg kell számára. Többé, ha így a rakkartról beszélünk, akkor mi az, amire azt mondanád, különösen a budai oldalon, hogy ennek a műemléki együttesnek mondjuk épített része is. Tehát vannak ott kövek, lépcsők, falak, porlátok, lámpák, Igen. ázak. Mi az, ami, amit ki lehet emelni belőle, mint. mint mint önmagában is szép alkotás. Meg kell mondjam, hogy mutatom már rá, hogy itt olyan módon épültek meg ezek a partfalak, mert partfalakról van szó, ami egyszerűen esztétikailag is gyönyörűséget okoz. Tehát elképesztő, hogy, hogy így, így is lehetem élnők alkotást csinálni. Ugyanis megcsinálhatták volna azt minden további nélkül, mindenhogy egy helyen kényszerűségből egyébként meg is csinálták még hozzá a szabadsághír és a a Lájmanysi híd között a Pesti oldalon van egy magas partfal, uh -huh. tehát amelyik köztes alsó rapat nélkül egyenesen a felső rapat magasságáig húzódik. Egyébként ennek az oka nem a sporolás volt, sőt ennek a építése többek került, mint az osztott partfalé, mint hogy egy magas fal kellett építeni, sokkal robosztusabb szerkezette és több anyag felhasználása, mint ha kétámfalat építek. Tehát többbe került, nem azért csinálták, hogy sporolyonak, épp ellenkezőleg, hanem ott volt, mint már még emlékszünk rá a Dunapati és a háború előtt pedig a vasúti sínek bementek egészen a Tehát a közraktárak ugye, nál vasúti vágányok voltak magyarul, ez vasúti átrakásra e, kialakított partfal. De csak azon egy szakaszon van, sehol máshol. Tehát magyarul építhettek volna, e, Magas partfalat is, az is meg, megvédeni a várost, de az, azért hát várjuk be, nem túl szép nem emelni a városnak a, a fényét. Ez viszont az a megoldás, amit az összes többi helyen alkalmaztak, tehát az osztotrakpart, az, az szép. Egyszerűen esztétikai dolog is szép. Hozzá kell tegyem, hogy annak idején nem kimondottan csak az esztétika vezette a tervezőket, az is, hanem ugye itt rakpart, hát benne van a nevében, Hózsó Fati a sok évén ültem és néztem, hogyan úszik el a dinnyei, nem folytatom, nagyon szép fels. Ö, tehát a rakodásra építették ki egészen a, a 30-as évekig, amikor is megépült a szabad kikötő, meg megépült az északi ö, ö, kikötő, tehát ezek folyamatosan átvették aztán a belső rakodást, tehát akkor att, attól kezdve már ugye nem használták rakodást céljára, de, de hosszú évtizedeken át. Itt Hosszú évtizedeken keresztül a rakodás ott történt, nem csak a személyhajók kötöttek ki, a derhajók is ott kötöttek ki, és ezek a rakpartok erre a célra lettek kialakítva nagyon pragmatikus megfontolásokból. Tehát ahol ugye az alsó rakpart is partfallal ér véget, meg a felső is, tehát két fal van, ott a nagyobb erhajók forgalmát oldották és lakodását oldották meg. Egyszerűen odáltat a hajó, közvetlenül kikötötték és, és onnan kirakodtak. Na most hát ö, úgy volt méretezve egyébként, hogy kis vízszintig levitték ezeket a mű, műveket amik most sokszor kivognak az alja is már a vízből ennek két oka van elményleg gyerekkoromban, hogy milyen ritkasság volt hogy lehetett látni a köveket, most már szinte mindig lehet látni, ennek két oka van egyik az, hogy igaz, hogy tavaly azért több eső volt, de általában azért a globális felmelegedés csak érződik. A folyónak a víz állása általában alacsonyabb, mint a sok évi átlag. De nem olyan beszélnek, de ez tény. És van még egy dolog, ami még hát, aggasztóbb, ez pedig a Duna medrének a mélyülése amiről senki nem beszél, hát vele fontos a nem nagyon szakás beszélni, Ugye arról van szó, amit a Bős Nagymaros megépült, meg előtte is már az osztrák erőművek, hogy a Duna úgy működik, hogy a hegyekből görgeti le a köveket. És folyamatosan görgeti viszi, viszi, viszi. 1000 kilométer, 2000 kilométeren keresztül. Hát aztán egyre kisebbek ezek a kövek, uh -huh. tehát elején még egy nagy kulérkövek, aztán egyre kisebbek, uh -huh. kopnak is, meg már a nagyobbakat nem viszi tovább, aztán már inkább csak ilyen kabicsok. Uh -huh. Tehát ahogy lassul a folyónak a, a áramlása, úgy egyre kisebb méretűeket, de még mindig viszi. Uh -huh. Folyamatosan uh, sodorja magával, ami azt jelenti, hogy, hogy ahogy kopna a meder, úgy töltődik is. Uh -huh. Van utánpótlás. Na most a bős amiboros, nincs. Attól kezd most is viszi, csak már föntről nem jön, mert nincs ami jön. Mert egy nagy betönteknő megállít. Igen, Ezt és oda lelaki a Duna. De akkor ott meg egy nagy gondot jelent, hogy mit csinál. Hát a utóbb, ott, ott, ott tele lesz az, azt az a vak is látja, hogy tele lesz. Csak hát még nem még nincs tele, hát, tehát akkor nem beszélünk róla. Mm. Na most ö, ez medegményülést okoz. Erről sem nagyon beszélnek, tehát nem csak azt, hogy kevesebb víz jönne a Dunán, hanem a meder is mélyül. Már szerintem tö több decimétert mélyülhetett, de hát ezt uh, majd a szakemberek tudják megmondani. Ami most még pillanatnyilag nem ilyen különösebb gondol, de hát előbb-utóbb azért, hogy felmerül a gondolat, hogy mi lesz a hídjainkkal, mi lesz a lakpatjainkkal. Előtt kimossa az alját? Hát a meder. Mm. Ugye, hát ez, ez, ez nem, nem babra megy. Tehát az, hogy most mi annyit látjuk a köveket, ez, ez voltaképpen bajtunk múlik. Úgyhogy erre, amikor ezek az rakpatokat megépítették, én emlékszem rá, hát ritka eset volt, hogy a lépcsős rakpatnak a legalsó lépcsőjét látni lehetett volna. Mm. Tehát úgy voltak méretezve, most visszatérve az eredeti témánkhoz, hogy oda lehessen állni. Oda is lehetett. A, általában. Tehát ö, óriási munkát végeztek, ilyen szátfalakat építettek fából, kirekeztették a, a vizet, kiszivattyúzták, és úgy alapozták le a víz szintje alatt. Hát persze viszonylag kisebb vizálásnál, de ö, ma, magyarán egy, egy nagyon nagy munkát végeztek, annál is nagyobb, mint gondolnánk. Ugye, tehát ez volt, hogy deherhajók számára építették a, a két lépcsős, tehát a két osztott falas rakpartot. Aztán van az a nagyon elegáns, a, talán a legszebb megoldás, ahol alul lépcső van, és felül pedig ugye a partfal. Ö, hát ezt nem azért építették, hogy augusztus 20-án legyen honnan megnézni a vízi parádét, bár most már ugye ezt a célt szolgálja, meg hogy a szerelmes párnak meg legyen hol leülni ők meg a horgászoknak. Ezek hatalmas művek, szóval valaki oda emel és több kilométer hosszan egy, egy roppant lépcsősót építettek a dona partjára, elképesztő a nagy, nagy mű, és mindez négy, azaz négyes év alatt építették meg. Uh -huh. Ö, akkor egy technika szerint, és meg a Dunátnél szabályozni is kellett. Tehát a, összép, összép kell szorítani a, a Dunapartokat. Nem akarok most mindenre kitérni, mert engeteg a, a téma, és rövid az idő. Ezeket pedig kisebb hajók is deregék kikötésére építették, meg halácsolnak a kikötésére, hogy a vízelástól függően oda tudtak egészen menni. Tehát ahogy emelkedett a víz, akkor egyre több lépcső döntött el, de még mindig ki tudott kötni uh -huh. ez, a, ez a kisebb hajó. Erre a célra építették. Ugye aztán van egy rakkal szakasz, amit én sem tudtam, hogy létezik, ahol alul is, meg fölül is lépcső van. Csak ez pedig a menteközi Hajolámás csak ott a felső lépcsőt nagyabul beépítették épületekkel, tehát ez jellegét elveszítette. Erre tényleg egyébként régi fényképeken lehet látni, és nyomokban még most is lehet látni. Ugye a villamosod fölötte átmeny. Meg ott meg vannak a beépült... hajó a hajóállomásnak az épületei. Uh -huh. Egyakorda -e -e yeah. beépítették a felső rakpat szakaszt, ami szintén lépcsős volt, illetve helyenként még most is az. Nagyon érdekes egyébként, hogy oda ilyet építettek. Kettős lépcsős rakpart. Uh -huh. Ezek viszonylag szűk szakasz volt. Aztán ugye van az, amit mondtam, tehát a vasúti átlakás céljára épült az a e, teljes magasságig fölmenő partfal, és hát végül vannak a rézsüs burkolt e, rakpartok, ezek a viszonylag a mm, nem a város központjában vannak, hanem kicsit kijebb. például a Petőfi híd és a környékén, a Buda, a, igen a Budai oldalon, tehát a Szabadság híd egészen a Lágymaiási hídig, a Budai oldalon ilyen Rízsűs mm. rakpart van, meg ugyanilyen van a újpesti rakparton is, ö, és ez pedig ö, tüzelős építőanyagok rakodására építették erre de később meg már partférelemre. Hétfajta rakparti puszt van egy összességében, most nem akarom végigsorolni. Az összes lehetséges variáció megvan. Ez önmagában már szép, hogy ilyen, ilyen változatosra építették. Nem csinálta a csatornát a Dunából, hanem egy, egy kimondan esztétikus megoldást találtak. Tehát ez, a, ez egyik dolog. A másik pedig a részletmegoldások. Hát az a sütői vörös keménymészkő, helyenként Márványnak is hívják, Ö, azok a gyöngyörnöknek kifaragott kváderkövek, amelyek még 130 év után is még, még jó állapotban vannak, a, a korlátok hozzá, az utolsó részletekig, az utolsó kosfeig, amit vasba öntöttek, ö, olyan műgondró tanúskodik, amit csak így Az eredeti lámpák már, ahol még megmaradtak, okay. mert sajnos ö, volt egy ilyen időszak, amikor csak az, az volt a lényeg, hogy megjelenik a közvilágítás, aztán kész. És akkor kicserélték a lámpákat. Például patoláknak, látjuk ennek nyomait. Ö, és Meg hát, a, a műegyetem előtt ott visszaállították. Talán nem is cserélték ki, vagy visszaállították. Lehetséges. Hát, ö, ö, Én nem majd... végszem szemgyerekkoromban még... Én találkoztam a gázgyújtóval, tehát az ott, Én is. ott mindig végvonult esténként, és Aha. begyújtotta azokat a gázlámpákat. Igen, hát végül is reálisnak kell lennünk, tehát vagy végül is a dolgok ezek a gázlámpák a bárban. Hát most már nem gázlámpa, hanem villanylámpa. De, de, de jó, teljesen de A régi, régi, régi kialakításra megfelelően nem, kéne visszaállítani ott is, ahol már mert mert ezek abszolút nem jelennek oda, ez a kóstolnyalak ezekben a régi partfalakba. Tehát ezek a részletekre is föl fogjuk hívni a figyelmet. Tehát összességében egy, egy nemcsak, hogy jó minőségű, de és eszétikus mérnöki alkotás, és ez példaként is hozom föl, hogy egy mérnöki mű is lehet szép. Most nagyon érdekes, hogy vajon, oké, okay, most ez volt 130 évvel ezelőtt, ezt az óriási dolgot megépítették, de ma azt mondjuk, hogy de hát Kérem, ugye a teher forgalomra nincs szükség, ott most az autók mennek, és de az nagyon fontos, hogy ott menjen a közlekedés. ő gondolkoztam, hogy tényleg, miért nincs szükség például arra, hogy a teherhajók is ott, bizonyos teherhajók legalább megálljanak, vagy nem lehetnének kisebb teherhajók. Ez például a belvárosba áruc szállítani, az borzasztóan nehéz. Tehát ha ezt a rakpartról is meg lehetne éppen oldani, amik sokkal egyszerűbben, például kis hajókkal, deregékkel, csónakokkal. Tehát, tehát tulajdonképpen, amit régen csináltak, az nem volt őrültség. Hát, hát, az, hát igen, ez most új gondolat egyébként. Én is most gondolkozom rajta, hogy ez megoldható-e. Megmondom összintén, hogy ez biztos vagyok benne, hogy olyan fajta mérnöki beavatkozásokat igényelne, hogy például a alsó partnak a folyamatosan özönlő gépkocsi forgalma miatt, vagy fölötte, vagy esetleg alatta lehessen ezt átvinni. Egyébként egy helyen ez, ez fölmerült. Hát persze És, a gépkocsi forgalom helyett én adom, ami másképp zennék. Na, természetesen én is legszívesebben. Tudod, ami nem zavar nekem, őszintén. Majd először érted ott le. Egy helyen ez fölmerült méghozzá a, a nagycsarnoktól, még annó, mikor építették, kiépítettek egy alagutat a rakparthoz, amelyiknek egy nagyon szép kvádakövekből kirakott nyílása van, kapuzata az alsó rakpart felé. A mai napig az látható, és föl is merült egyébként, hogy a nagysarnok ellátása benne szerepe legyen, de aztán úgy tudom, hogy lehet elradók hozzák, viszik ott az árut, tehát mm -hmm. azt sem használják. Pedig ami, ki van építve? Mert ez azért is érdekes, ugye, mert az a forgalom, ami, ami ott van, az tulajdonképpen egy része legalábbis, főleg a teherforgalom egy része, gyakran a Dunára terelhető lenne. Egészen más módon persze ehhez egy egészen új iparág alakulna ki, amiről eddig nem volt szó. Igen, ez érdekes gondolat, hát eddig ugye az merült fel, hogy a személyforgalomban nagyobb szerepet adjunk a Dunának. Ugye, és ez nem teljesen, de bizonyos mértéki kiváltana az észak déli közlekedési, óriási közlekedési igényt is, hiszen hát mennyivel kellemesebb hajóval közlekedni, későtelen, hogy valami lassabb bár, ha azt vesszük, hogy micsoda dugók vannak hát, ott, van, és én már a kocsik, akkor már nem is annyira lassú. Inkább ilyen mulatságos példaként szokták felhozni, mit tudom én láttam útkor egy képet, hogy milyen nevetséges szállítási formák vannak, mit tudom én, hol é, Ázsiában egy ja. konténer hajóról leraknak egy nagy konténert bele egy deregébe, és Aha. akkor ezek a deregék viszik ki a partra. Nos, egy kicsit persze hát egy olyan furcsa, hogy, hogy ezekbe a lélekvesztőkbe úsznak a konténerek. de tulajdonképpen miért ne lehetne ezt ö, megfelelő eszközökkel megcsinálni, amik nem olyan nagyon drága egy, egy kis válkozásnak a megéletését szolgálna, ugyanúgy, mint ahogy valakinek egy, mit tudom, egy terra van. És szépen furikázhatna, mit tudom, én, Csepeltől látszik. Igen, hát ö, én most úgy gondol, gondolkozom, hogy ilyen nagyobb forgalmú helyeknél tudnám ezt jobban kihasználásra ajánlani. Például az előbb említett nagy csarnok, de más is lehet, ahol valóban nagyobb ö, áru szállítási igény merül fel, és megéri azt, hogy egész konténereket vigyenek oda egyszerre. Ö, én annak is örülnék, hogyha a személy nagyobb szerepet mindig e, tudna a, a Duna e, biztosítani. E, évek óta van erről szó, minden város tervezt felemlíti, hogy a Dunának nagyobb szerepet adni és a város fordulja csak a Duna felé, és a Dunapartokat azt a, a város lakói számára adni, és itt a és tovább, aztán akkor a valóság meg mi autópárt csinálunk belőle. Hát Most én én csak ilyesmi, én gondoltam, hogy nem akarok itt hogy el, elvinni a, a témát, Nekünk. de mondjuk képzelj el egy olyan dolgot, hogy a ott vannak a közraktárak, és a közraktárakban valóban raktárak lennének, igen. de amit oda árut behoznak a Dunáról, vagy esetleg még egy gyorsúti pályán, ami még ott működhetne, vagy működött, hát igen. mindegy, a, nem érdekes most, a lényeg az, hogy onnantól kezdve akár kis uh, triciklin, ezeken a háromkerekű robogon, Riksán, taligán, stb. Az <gül> egész bels a város a nagykörútig bőven ellátható áruval, Igen. egyetlen egy, egy komolyabb autónak nem kéne bejönnie oda, az igaz. hanem legalább a kézi erővel, mm. vagy nagyon egyszerű motoros erővel ez, ez kis méretű Igen. járművekkel működne. Legalább a lehet lehetne ilyen módon segíteni Igen, van, pontosan. az elképesztő nyomás alól egyébként. És, és valóban ez, ez segítene, ez az egyik oldal valóban, tehát a teherszállítás nagyon fontos, ugyanakkor van a hivatásforgalom, tehát a személyforgalom, ugye akik nem értik, hogy hogy, hogy nem, nem enge, járunk hozzá, vagy hogy hogy ellenezzük a, a bővítést, mire fel hát hol menjenek a kocsik. Uh -huh. De hát ő maga aztán, az illetővel egy, egy angol tangfolyamra járunk, tehát onnan ismerem, egy, egy városnak egy lakója, de ráadásul kínlakik, tehát az agglomerációban Szigeszemiklóson, hát ő maga adta meg a választ, mondta, kérdeztem, hogy mész haza, mondta, kettes villamossal, nem mondom és utána a boráros a hévve, de mondom, a, a te héved az, az a vágóhítól indul. Ó, azt mondja, az ritkán jár és különbelül is három mélyed órát gyalogolhatna még a széges szemmikorsi amire hazaér. Úgyhogy azt csinálja, bemegy kocsival, az Cseppeli hévégállomásáig, úgy felszáll a hévve és bejön a városba. Uh -huh. Itt találasz. Uh -huh. Ezt kell csinálni. Uh -huh. Tehát ő maga is már rájött, hogy ezt kell e, megoldani. Onnan már gyorsan és könnyen bejut, és, és a legnehezebb szakaszt, ahol ugye ritka a tömegközlekedés van, nincs is, e, az pedig áthidalja a kocsival. Nem kell bejönni a Kossátólás kutcájai hmm. kocsival. Nem kell bejönni a város kocsival, igenis a városközponti részén, de általában a, a Budapest közigazási területén elég jól kiépített közleke, dömekközlekedés rendszer van, és ha valaki már egy metró végállomásig bejutott, vagy egy van a nyugodtan be tud jönni. Most egy pillanatra elmegyünk, gondolkozunk még egy kicsit, zenélünk, és utána még visszajövünk. Ja. Bye. <laughs> A nagyvárosi Dilemmák című műsorunkat. Kolonzsia Gáborral ma a rakpart sorsáról beszélünk. És én amikor említettem, hogy lesz ez a műsor, akkor mondtam, hogy volt egy urbanisztika és káosz konferencia. És tulajdonképpen, ha most nem lenne ez a fontos rakparti munka, amit gyorsan meg kell csinálni, akkor valószínűleg erről beszélgettünk volna. De ez bizony ez a káosz, ez a rakparttal kapcsolatban nagyon is elgondolkoztató hisz ma, ugye a utóbbi hetekben szinte fokozottabban érezhető, hogy a városnak a, a forgalom az gyakorlatilag a halálos, hogy mondjam csak a... A én mutat. mutat, ugye megáll a szívverése a városnak, szó szerint mindenütt bedugult, és ilyenkor lehet, hogy sokan arra gondolnak, hogy ezt a káoszt, amit tulajdonképpen kialakul, hogy semmilyen irányba nincs többé menekvés, és minden nincs rend többi az egészben, és a város ilyen értelemben pont a városi jellegét, értelmét veszíti el, mert gyakorlatilag innen már csak menekülni volna jó, de ebbe a káoszban nem nagyon könnyű még kimenekülni se belőle. Hogy egy ilyen út, uh, ez milyen nagyszerű dolog lenne, hogy a közepén egy vastag verőérként, mint egy ilyen bypass műtét, ott ott lenne egy ilyen áthidalás, és akkor ott roboghatna mindenki, nem volna semmi probléma. Hát persze erről mi már beszéltünk, itt két, péld két gondolat ugye, merül föl, hogy vajon embernek szükséges mondjuk Szentendrétől Budafokig eljutnia egy ilyen nagyon széles autópályán, akiknek bizonyára a legegyszerűbb volna, erre nem tudom, hogy készült-e bármiféle fölmérés, a másik pedig, hogy hogy csatlakozik ez. Hisz, hogyha ez egy halász utcába csatlakozik, egy, egy, egy batyányi utcába, vagy nem tudom, és harcsorolja itt az utcákat a környéken, amikben ö, egyetlen egy autó nehezen fér el a, a közepén, a egy, egy autópányanyi forgalom, egy, egy generált forgalom, amit ami a begyűjtünk, az olyan, hogy fog a városba fölszívódni, Az a gyanúm, hogy ha már most megállt a forgalom, akkor ez a bypass műtét ez kivételesen halált okozza, nem pedig segítene, hisz nem a szívet javítja meg, hanem csak egy vértolulást okoz, és, és elroncsolt szív az, az föl fogja mondani a szolgálatot. Igen, hát elég kemény képek ezek, és hát igaza is, ráadásul. Na most azon kívül, hogy ez, ez így van, ezzel csak egyet tudok érteni, mint mondtál, de magam részül még hozzátenek néhány dolgot. Ugye egyik, hogy mondjuk amit a közlekedés tervezőknek a érve, hogy növeljük a kapacitást, hogy több kocsi közlekedhessen. Na most ezt nem én találtam ki, több éves tapasztalat, hogyha valahol megépítenek egy nagy kapacitású vonalat, az pillanatok alatt betöltik az autók, és kezdődik minden előről. Uh -huh. Tehát ha kétszer két sáv lenne mondjuk a budai alsó lakparton, ott egy-két egy évben bele ugyanakkor a dugók lennének, csak akkor már négy sávon lenne dugó, mert hiszen, mint tudjuk, akkor autók száma még mindig exponenciálisan növekszik, annak ellenére dömület növekszik, hogy az már önmaguk lehetőségei szüntetik meg a kocsik kollektíve, hiszen azt az előnyt, amit az individualista, egyéni közlekedés nyújtott, hogy az ember beül a saját lakásánál a kocsiba, és elfurikázik vele az irodáig, vagy a, a üzletig, és vissza, vagy bárhova, és akkor, amikor ő akarja, és így tovább, és gyorsan. Hát ez már nem így van. Először is már nem gyors, mert már egy, egymást akadályoznak a, a közlekedésben, másodsz, egyre nagyobb gondokat jelent a parkolás, egyedül többé is kerül egyébként. Tehát egész egyszerűen esetben tapasztalom például, egy, egy példát, egy utóbbi példa, étfelől jön az ember hazafelé ö, vonattal. És a vonat el a pályán, miközben a kocsik araszolnak a hatos úton. Mm -hmm. Hát miért nem jön az a szerencsét? Miért nem száll fel a vonatra? Hát lehet, hogy aranygyűrű van az ujján és azért nem. De hát ö, lehet, hogy aztán végig oda, ö, úgy száll ki a kocsiból, hogy ott már csak pár kell tegyen a liftig, okay. meg a lifttől az irodáig, de megéri ez. Szóval nem egészen értem ennek, valószínűleg nem inkább egy, egyfajta ilyen preszt is van, vagy megszokás, vagy nem, tehát logikusan nem, nem lehet ezt fölfogni, hogy miért van ez. Úgy tűnik, ez hogy itt az egyszerű megoldások már nem feltétlenül segítenek, mert most képzeld el, a múltkor én el akartam jönni ide, és én a, a, a, a déli pályától a Böszörmény út felül Igen. jöttem volna, és hát mondjuk autóval próbálkoztam ezzel, 45 perc alatt nem jutottam el az, az alagútig. Az, ami, ami az kemény, mondjuk másfél kilométer egyébként, és aztán ott Milyen is fordult. Gyalog volna. Igen, gyalog hamarabb értem volna, de arra gondoltam, hogy az alternatíva nem a gyalogos Persze, gyalog, az autóbusz lett volna. Hát csak az a hogy az autóbusszal együtt álltam a, a forgalom közepén, tehát ez, ez olyan értelemben öngyilkossá vált a helyzet, hogy itt már nagyon nehéz alternatívát is kínálni, Itt már tényleg csak a biciklis meg a gyalogos e, hát előnyhöz jutni. Az elkülönültet pályás ö, tömegközlekedés, tehát a, amit mi metropolitán révéne, hagyvalósú vasútnak hívunk, ami elkülönültet pályán megy, akár helyérdekű vasút, akár metrónak hívjuk, akár gyors vilamosnak, amelyek elkülönött pályán megy, akár 56-os vilamos mm -hmm. is egyébként azon megy. Tehát amelyek az autóforgalomtól függetlenített módon közlekedik, azok tökéletesen alkalmasnak a tömegközöketés elvitelére, és szerencsé eléggé sok ilyen van, és még több is lehetne. Na most visszatérve az autókra, meg a, a rakpatra, van még egy aspektus. Ugye sokat beszéltünk a dolga és uh, amikor rapatra gondolunk, akkor előttünk van lelki szemeink előtt az a uh, mérnöki mű. De valóság nem ez. Valóság az, hogy ott özönlik a gépkocsi foglalomi jobbra és balról balra jobbra. Ami hozzá kell tegyem, nem emeli a a képét. Nyugtalanítóbbá válik. Ezt már valamennyire megszoktuk határása -e képni, valahogy elmegy, a kétszer-egy sávon menjenek a kocsik, de most próbálják elkezdeni, kétszer-két sávon fognak menni. Ez egy nagyon nyugtalanító kép lenne, hogy egy autópályaforgalmat kivisszak a Dunára. Harmadik. Hogy ugye ennek az útnak a funkciója gyakorlatilag az, hogy összekösse a Budapestnek távol lévő részeit. Na most ezzel a Pesti oldalon úgy hívják, hogy Hungária körút. Ott is bőldöhetes forgalomban egyébként, túlságosan is nagy, mert hát nem épült meg az a, a, a, a, a autópálya, elkerülő gyűrű sajnos, és oda kényszerülnek a kamionok is. De ugyanez a funkció Budán, a Dunaparton nem megoldva, a város kedves közepében. Oda való ez. Uh -huh. Tehát ez a funkció, ilyen nagy, nagy kapacitású, átmenő forgalomnak az átfedetését nem a város középpontjában kell megcsinálni, még akkor sem egyébként, hogyha kétségtelen a budai oldalon vannak bizonyos nehézség a dombozat miatt. De azért még mindig senki nem számolta ki, hogy az a rakpadszélesítés összege összehasonlítva mondjuk egy alagútépítés összegével, amit a budai oldalon itt-ott netán meg kéne csinálni, ő, mennyire, Már úgy ért, hogy a hegyekbe össze összehasonlítható. -két át Igen. Fúrni, és akkor ott Igen, kétségtelen egyébként, hogy egy mély forró többe kerül mint mondjuk egy szélesítés, ott is vannak időnként egészen elképesztő ötletek, hogy ö, az egyik szintet ö, levinnék ö, a szint alá, az, az egyik oldalt, egyik irányt, hogy ne kelljen annyira kiszélesíteni, tehát mégiscsak lenne alagút, csak éppen egy ilyen födülről építhető De akkor, még már, akkor meg az is, az akkor még, még drágább lenne, mint, mint, mint önmagában az alagút. De állít, állítják, hogy még ez sem kerülne annyiban, minél robbantott furt alagút a, a hegyek között. Én nem tudom, én csak azt tudom, hogy amikor más országba, akár Olaszországba, Franciaországba járok, hát alagút-hegyek vannak, nem csak hegyek alatt alagút. Hát az ember nem tudja már, nem győzi számon, hogy rengeteg alagutat. Horvátországban is egyébként. Hát nem tudom elképzelni, hogy néhány vacak alagutat, és nem kell, hogy 2 3 haltópálya alagút legyen, ne tudnám megépíteni. Ezt nem tudom elképzelni. Tehát szerintem igenis érez a város annyit, hogy ha valamivel többbe is kerül netán, nem csak anyagi szempontok vannak a világon. Ha valamivel netán többbe is kerül, arra van az Európai Uniós támogatások, amit ugye arról van szó, hogy, hogy micsoda hatalmas összeáll fognak jönni, tessék kérem kihasználni a lehetőséget, és így módon hozzájárulni egyrészt az autóforgalomnak is adjunk lehetőséget, nem mondom azt, hogy ne adjunk. Másrészt pedig a kötött pályás és elköntött pályás tömegközlekedés is fejleszünk. Ez a megoldás, és nem pedig az, hogy a maradék értékeinket és elheldáljuk. Amikor urbanisztikára beszélünk, akkor ugye nem egy egyszerű problémáról szoktunk beszélni, tehát nem arról van szó, hogy hát ezt úgy oldjuk meg, hogy itt, mondjuk csánk egy utat, hogy oda vezetjük a, a, a vasutat, és akkor megvan oldva, hanem ez egy hosszú, távú, gondolkodást igénylő tervezési folyamat, amiben, amiben ö, azt kell megnézni, hogy tulajdonképpen miinek van értelme, mi lesz mondjuk 10-15-20 év múlva. Amikor egy, egy ilyen problémával szembenéztek, mint mondjuk a... a a rakpartnak a, a problémája, amire azt mondod, hogy oké, ne legyen rakpart. Tudtok-e olyan fajta távlati gondolatokat adni, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy ez a közlekedés ez egészen más milyen legyen, és én, én arra gondolok, arra tippelek megoldásként, hogy valószínűleg a közlekedésnek a célját kéne átgondolni, és nem az a probléma, hogy valaki valahova el akar jutni, mert, mert az adott rendszerben nem nagyon tehet mást, mondjuk ha el akar menni dolgozni, vagy meg akar élni, stb. stb. stb. Úgy tűnik, hogy az az egyetlen lehetősége van, illetve úgy szervezzük a dolgokat, ö, valószínűleg mindenfajta a koncepció nélkül, hogy olyan sűrű ö, centralizált módon vannak funkciók egymásra pakolva, földrajzi értelemben is, a Budapesten ez nagyon is így van a belváros és az egész ö, belső terület tekintve, de még országos szinten is budapesti én szerintem túlterhelt, hogy mindenki ide akar jönni, azon a pár négyzetméteren vagy kilométeren elöntézni az összes dolgát, és onnan ki akar szabadulni és el akar menni ahelyett, hogy végig gondolnánk, hogy azok a funkciók, amik ott vannak, azok kell, hogy például ugyanott legyen, nem lehet egész más út, nem lehet ezt valami egészen más módon végig gondolni, ami azt jelentené, hogy hát kiegyenlítettebbé válna, mondjuk például akár közlekedés, vagy, vagy a környezet például nem ilyen durván lenne megtervelve, mint most, hanem, hanem rövidebb úton lehetne ugyanazokat a dolgokat elintézni, nem 25 km autózással, hanem mondjuk csak kettővel, stb. stb. stb. Van? Nos, valóban örülök, hogy ez a hosszú távú gondolat bejött. Több mint 10 évvel ezelőtt, inkább 15-20 is van, talán már ö, szó volt arról, íródalma van ennek a kérdésnek, hogy ha előre tekintünk, és akkor az informatika már ugye bejött, már akkor kezdődött annak a terjedése, hogy ennek a segítségével tulajdonképpen csökkenteni lehet a napi hivatás forgalmat, tehát az embereket mentesíteni lehet attól a kényszertől, hogy naponta kilométereket tegyenek meg a lakó és munkahelyük között. Ez nem volt mindig így, tehát régi időkben, Ö, amit nem lehet visszahozni, hozzáteszem teszem azonnal. Ö, az emberek ö, lakos munkahelye nagyjából egymáshoz közel volt, nem csak a legrégebbi időszak időszaka gondolok, hanem arra is, hogy mit tudom, én egy gyár mellé építettek a munkatelepeket. Uh -huh. És ez, ez evidencia volt, hogy, hogy ez így, így működjön. Hát ez mondjuk, már mondjuk erben azt mondom, hogy efelé. Léphetnénk, ma is nem volna ez egy a Tehát a háború után történt az, hogy a csepelieknek Újpeste és Újpesten csak csepele kellett dolgozni, mert ott is felették, szocializmus, mondta annak idegen, fogkeftás. Tehát szándékosan keverték, volták az embereket, ebbe tudatosság volt, a szociológusok hiába sírálkoztak emiatt, És akkor jöttek az ingázók még hozzá, tehát borzasztóan összekavarolt ez az eredeti rend. És, és akkor kialakult egyfajta uh, hivatás forgalom, akkor még a tömegközlekedéssel, fekete vonatok, hát szóval az se volt egy, egy nagyon kellemes állapot egyébként. Úgyhogy értem azt, hogy az emberek igyekeztek, ahogy lehetett uh, egyéni közlekedésre áttérni. Tehát innen a, innen a gyökere. Na most... Uh, vissza az informatikához, tehát ezt a fajta ereleti egységet, hogy a, a lakó és a munkahely egymáshoz közel legyen, vagy ne Isten egy helyen, ezt az informatika révén és segítségével akár vissza is lehetne hozni. Tehát, ugye szó van a távmunkáról, hát most már ugye olyan, ö, olyan technikai eszközök vannak, hogy minden további nélköz megoldható, olyan gyors átviteli vonalak vannak, hogy pillanatok alatt bárhol ott lehetek, és az ADS-et az nem csak arra lehet használni, hogy mindenhol ott legyek, minden reklámban, hanem arra is, hogy a munkáimat elvégezhessem, és a, a, a szükséges emberekkel akár újjalannak is tartottam a kapcsolatot face to face. Tehát, Persze ezek, ez inkább ezek, a szellemi tevékenységekre. Így van, mert a szellemi mondjuk, tevékenységre. Mondjuk, mondjuk, mondjuk egy asztalos műhely ez így ez már nem, így nem képes de. Említeni. De hát most már nézzük meg, hogy a tervező műhely talán Nézzük igen. meg, hogy a, a valós munkahelyeknek hány százalék a fizika és hány százalék a szellemi, egyre inkább a szellemi kezd, hmm. ö, nagyobb egy nagyobb és nagyobb uh, arányt képviselni. De ezek a, a szellemi dolgozók uh, sem uh, használ ki ezt a lehetőséget, ugyanúgy bemennek az irodájukba, mint addig, mm. is bemente, sőt, még jobban terhelik a közlekedési hálózatot, mert aki teheti, az kiment mázda mm. Egy. Most a kettő. A helyzet még annál is rosszabb, mint volt eddig, ugyanis... Uh, Uh, ahogy még a 70-es, 80-as években hülödezve láttuk, hallottuk, hogy Amerikában ilyen óriási bevásárlóközpontok vannak, ahol nem is lehet másképp megközelíteni, csak két most mindenki kocsival közlekedik ugye, és nálam a korvenároházba a a választékkal, Ö, és mit tesz Isten most ha nálunk is ez van, tehát a legtudatosabban úgy építenek meg óriás forgalmú kereskedelmi értesítményeket, hogy az, o, oda a gépkocsival kelljen kimenni. Nem is lehet másként. Nem is lehet nagyjából másként. Na már most, ez a legtudatosabb döntés annak érdekében, hogy azt a hatalmas, horribilis üzletet, amit részben a olaipar, részben a gépkocsipar, lekasszál, nem tudok jobb kifejezést, változatlanul lehessen folytatni, sőt, még pörgetni lehessen tovább ezt az egészet. had ne menjek bele abba, mi lesz ennek a vége globális szinten mm. egyébként. Tehát pont az ellenkező irányba haladtak a folyamatok, mely bizonyos lobby elképesztő erővel az ellenkező hatást érte el. Tehát minden arra mutatott, hogy a gépocsi forgalom csökkenjen és ehhez képest növekedett ezért, amit most én elmondtam. Tehát a hosszú távon nézem a dolgokat. Most egy régi dologra térnék megint vissza, a Londonban ugye 1800-as évek vége felé kiszámolták, hogyha így meg tovább a közlekedés növekedése, akkor a, a lószar az fémétem magasan fogja utcákat a végén. Uh -huh. Hát nem így történt, mint tudjuk. Na most most is úgy gondoljuk, hogy ha így megy tovább, akkor ö, a városokat ö, úgy fogják elönteni a gépkocsik, hogy m, ö, mit tudom én, mindenhova autópákat kell építeni Los Angelesbe. be Ugye ez a másik a káosztémához vissza. Most előtt meg a Népszabadságban egy karikatúra, hogy közlekedést tervezők állnak a térkép előtt, és egyik azt mondja a másiknak, hogy Hát egy gond van ezzel a közlekedési hálózattal, hogy elfelejtettük köztük a, a, az autópályák közül le, megszüntetni a várost. Zavaró. <gül> Zavaró <gül> tényezőt. Azt mondja, ezt megcsinálták egyébként, ott dönül lehet közlekedni, csak város nincs. Tehát el kell dönteni, hogy mit akarunk, milyen környezetben akarunk én, és életában e, mi, mint város, e, lakók és polgárok, mit tekintünk városnak, és e, mit érezzük magunkhoz közelállónak, nem mások mondják meg nekünk. Mm. Tehát e, e, ezt fogta a fajta rémképet, ami a, amit most Los Angeles kapcsán mondtam, hozzáteszem, hogy megnyugtatású, hogy ugyanúgy nem fog bekövetkezni, minden hogy a London sem barütott el a e, Ugyanis ez a fajta exponenciális növekedés, amelyik a, a foszilis energiahordozóknak a fokozódó kirablását hozna magával, ez nemhogy a végtelenség, de már sokáig sem folytatható. Tehát vége lesz, és hát az nem lesz túl kellemes azok számára, akik ugye most óriás üzleteket csinálnak, de a többiek számára sem. Hát búcsúzunk most ezzel a gondolattal, hogy a mai műsorunk nem lehetett olyan hosszú, mint a másik, téged vissza kell engedjünk a hogy be tudjátok fejezni a, a fölmérést, és két hét múlva ismét jelentkezünk, Kolumbia Gábor-t hallották, Spájnai Gézát, nagyvárosi dilemmákban búcsúzunk, és addig is álmodjunk egy olyan városról, amint majd a jövőben elkészülhet, és arra gondolok, hogy a szívünkben van valami kép, akkor annak van esélye, hogy az valóságá váljon. Úgy tegyem.